Не пошли на захист родосу жодного судна. Острів неминуче став стати здобиччю ісламського війська, і статися це мало негайно. Сулейман послав Іль-Адану лист із пропозиції здати острів добровільно. Заприсягався Аллахом, Творцем неба і землі, Мухаммедом, посланником Аллаха, всіма пророками і всіма святими книгами, що його і всіх його людей відпустить з острова незачепленими, бо ж великий гріх проливати кров мусульманських воїнів, коли землю можна здобути без зброї. Гросместер не відповів на лист, та султани не сподівався на відповідь. Повів більшу частину свого війська сушою. Ішли шість тижнів під розшалілим сонцем. За день проходили стільки, як звичайно, б за два. Султанські. Бостанджії випереджали похід, розпинали для падешага його величезний намет із золотою кулею над ним, і Сулейман, поки його воїни натомлені за день спочивали для нового, ще тяжчого дня, вершив державні справи, радився з візирами і пашами, велів своєму вірному Джеляліддінові відписувати листи, карав і милував. Проходили гірськими ущелинами, Голими, як черево дикого осла, Минали понурі рівнини, Всілякі мертвини, Випаленими сонцем горбами. Десь тут біг колись Адам Після вигнання з раю І жахався цієї землі. Султан звелів прикликати До свого намету мудреців, Які супроводжували переможне військо, І зажадав одних відповіді. Чим харчувався Адам у раю? Сивобороді ніяк не могли дійти згоди. Один стояв за кабачки Другий був прихильником селери А хліб? Спитав султан Хіба він не їв хліба? Хліб це вже на землі Відповів найстарший з імамів У поті лиця В раю самі плоди, але не солодкі За солодкий плід його вигнано А які не солодкі? Могли бути кабачки Могла бути селера Могло бути ще щось З чим він вийшов з раю? Поспитав султан Ніхто не знав Не думали над цим Бог затулив йому сором Так? І мами згоджувалися Затулив Отже дав йому пояс І мами не заперечували За пояс він міг би заткнути селеру З її довгим листям А в руках нести кабачок Інакше звідки б люди мали І селеру, і кабачок Імами належно поцінували високу мудрість падишаха. Вистина, Аллах той, хто хоплює і знає. Він дарує мудрість, кому побажає. Султан щедро нагородив імамів. В такому тяжкому поході зайвим буде, коли між військом пошириться чутка про вчені суперечки в наметі повелителя. Коли вже дісталися до голих червонястий гір Лікії, на краю яких десь купався у теплому білопінному морі невпокорений Родос, Приведено до султана конійського Кадія, звинуваченого у зловживанні при розподілі води для зрушення садів і полів довкола конії. Сулейман звелів задушити Кадія перед військом, щоб показати простим воїнам міру султанської справедливості. Гонець із Стамбула, серед інших листів, несподівано приніс султанові лист з гарему. Хитра Гульфем, не маючи змоги пробитися до повелителя в гаремі, підкупила старуха Тонуста, і та тремтячою рукою накарякала любовне послання до Падешаха від його вірної Одаліски. «Якби слаба дівоча природа, – писала рукою Хатонуста Гульфем, – дозволила мені, не заплямивши своєї чести, полетіти звідси до вас, володарю мій, щоб побачити ваше обличчя, Тіло моє з усією несамовитістю зголоднілого шуліки, що отримав нарешті свободу, рвонулось би до вас, щоб доторкнутися губами до ваших царственних стоп. Султан посміявся і звелів послати гульфем черепаху в шкатулку, оздоблену золотом, наповнену добірними перлами. Вже коли стояв під стінами Родосу, знову приніс гонець листа Стамбула, написаного тією самою старечою рукою, але підписаного вже не гульфема, а його маленькою Хурем. Листа дивно, короткого і не зовсім зрозумілого. «Слова завмирають на моїх устах, і душа моя не може витримати такої довгої розлуки».